اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وان امار ابن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة لا تقربهم الملائکہ جیفت الكافر والمتمزق في الخلوق والجنوب اللہ ان یتوزا بریکہ ثانی شفارشتی غیتن الملائکنا مراد ملائکت الرحمة ملائک در احمت مراد بی اقل استمالولا و دیستیحزانا مشریت پوری مشریت پا حکامات پوری دی نظام سات البکار دی یؤمنون بالغیب مطلب داوی چکستا اقل نمعنی هم اوستا قلوتر سائن کي هم ته چې کبدونو د پیغمبر په وینا هغه ومانه پیغمبر په وینا ومانه یعنی خپل اقل خپل دا د شریعت د وزن اړیکه ده شریعت د وزن اړیکه ده ځنه د صفه په خناټي چالا کوته دا هغه چې من کمره کې پڑکوانو لگا و نو خدا پرشتی بوتا نرازی نو مرو بنا یا و سپی ساتو آنو کور که نو پرشتی با نرازی آنو غزبیابا منگ و منگا مرونه نا مولا لیکلی دی چه یا مولا عالمو اغا تا چارده وی اغار مولا وی اغسرده تاوی وی بای وی, بای وی و انسانو والے پرشتے تو نئی آئیں گے لیکن یہ خودتے والے پرشتے آئیں گے و آپ سے روح قبض کر لیں گے ای بیا با دا صبح اقا پرشتے راجی روح قبضا نسکے خبضا کئی لگا خبر ادا سید چه دیتا بیدای عقل استعمال ویلے کی او سیو سڑے بدا ہوئی چه بس ندی راجی پرشتے مالتا خرد خٹی و بایسی دا لگا شریعت پوری ٹوکی کولی او خندانے کولی دا مونگا حجت اللہ کیو ویل سیزمونگ دا عالم چی دین دا بار عالم سر مستقل ربط تی مستقل ربط تی دا شاولی اللہ رحمه اللہ فلسفات سی سڑے بی او دا شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی تصوف اغه چې کمندونو د باندې تعلق دی او ډی رويز سره جوړي او باندې کې د کمندونو یو لوی جرأت او बहाدري پیدا کړي تسالیمه دنیا یو طرف توی دغه چې کمندونو اړو پروا نه او دې بل طرف توی دې چې استقامت دا هغې کمندونو پیدا کړي او استقلال وکي پیدا کړي ده د دومګ دې عالم د بار عالم سره ربط ده دا ویلو چې فرشتي چې کمندونو د انسان پټو کارونو کې دخله لړي د دواګانو د خیرو بذريه باندې دخله لړي د الملايكه مراد هغه ملايكتي چې هغه باندې سره بزرو کارونو کې تعاون کوي زرو کارونو کې کوي تعاون کوي دارنګ هغه ملائکه چې هغه دعاګانې کې بندا تا در رحمت فرشي او دا غې دواجن رحمتونه نازلې هغه فرشتداه او عيد الله رب رب عليه السلام خلق یې لري نو یې دا غې به یې مناسب کاله شي ګنه معنا به کول شي مال ملائکه مراد ملائکۃ الرحمه دارنګ هغه ملائکه څه اعوان د انسانانو او ملهم د خيروي هغه ملائک په تنراني ځي کی د احادیث کډری کا ځان ذکر کړي یو جیفتل کافر مردا ر د د کافر بدن مدد چې کافر کمزای کی د کافر مدد ده سو وي مردا ر وته آم جی جیفا و مائتا دا چه کم دنو جسد بلا روح تغیلی کی گی جسد بلا روح تغیلی کی گی و اندام چھئی کی روح نوی کافر چھئی نا پاگه کی روح نشتا روح چی روح کی نو پی ایمان باندی روح کی گی روح کی ایمان نشتا نو دو که دا سده لکه چورده سره روش تینا نو یوزن من الاحیاء و هو عادیمو ده اصد جوندون اتابیگی پر مرسده اتاب ده و من کانمائی تنفاہی اینامو دو ځکه حیات په ایمان بندی را دی نو دو ایمان نو ده نو ده جونده نو دی وجنه جیفتو الكافر وی ویم و تمزق چه زانی په خلوک باندی لڑلیوی تازم مخ لڑلو تا بیلکی ځان زان خاکوالو تا والمتمزی بالخلوک خلوک چه کمدنو در زیاد رنگ در زغفرانو یو قسم خوشبویوی یو قسم خوشبویوی اغور سرا سو و سرا گٹ کرشی و در رنگ دا دا سڑو دا پارا ناجائز وا سڑو با دا رنگدارا خوشبوی نا لگه سلیده چه کمدنس لگه آم خوشبو لگه چه رنگی او زنانه چه کمدنو آکم خوشبوی لگه رنگدارا آگئی چه بوئی نی چه بوئی نی وغدی آقا خوشبوی سکه لگه شون دیس ری سریری کی لگه خبر وان پوشوی دا رنگی پا مخفا چې کمدونو سخالونو مالونو لگی ندا دیو لگی کچھ بوئینی نوی کو در پا زانبانی لگی هودی لگی کچھ لگا بوئین نوی ندا دا خوش بو دارا او خضها با رنگ دارا لگی او دا سرنگ او لگو زغفران دای سی کمدونو دادیر رنگ دارا خوش بیو لگو مدد سنت و د سُنن د خلاف کو و المتمزق بالخلوق سُنن د سوق دغه د فرشتي ناراضي و الجنم چې په حالت د جنابت کې ګرځي هميشه دائمی په حالت د جنابت کې ګرځي او د تعاون د وزن او د شريعت سمامولي معمولی د وزن د دې کمندنو غسل ضروري ضروری ګرځي دا صدر د خبره ده چې او څولو په دا د مخالف د سنتو دی نه د طوم فلسطین را دي کی او ګور متمذق دا مخالف د سنت دی دا رنګ جنوب دایمي جنوب زر زیدل دا مخالف د چاري سنتو دی د کافر سره په یو لړای کیړو او د سره د سپ سره پیو یو لړای کیړو ولا قلب نو کړو بخت کرا سپ سره کو يولى راگی په یو قطار کې کول دوی به د مشکار شرحه ده هغه په دې ډول باندې لیکلی دي وفي <تصفيق> اشعار بان من خالف السنه بان ان خالف السنه ان كانت الظاهر مزينا مطيبا مكرما عند الناس فهو في الحقيقه نجس نجس و اخص من الکلب و ادوان فی پدی کی خبرداری دی بئن من خالف السنن فی چاہ دی نبیر سلام دی سنت و خلاف کو بیدعات راویستل فی پدی نبیر سلام دی شریعی طریقی خلاف کی نو امکانا فی الزاہر مزینا مطیبا مکرم اگر کدی پا ظاہر کی دیر کم دی دی چی کمدنو مزیینوی مطیبوی مکرمی خیستا دی جامیز وردست کارچند چې سڑی خوصی او دارنگی سپریپ پزان با نکرد دی توب چې یو بیل کی داری صدا کس بویی دا او خلک و تاولا دی دیر آروانی او کی کی. دا استقبالاتی کی گی صحیح داگا نا مطیبا مکرم ارس دی عند الناس دا خلقو پنیل دیر مکرم نی خوفاوو فی الحقیقت نجسن و اخصو من الکلب و ادول دا پا حقیقت که دی کمنو دی سپینہ پلیدتی ستا دیش آسفت که دی سپینہ تا پیلو لڑائی که دی کمنو دا غل کری دی سدیو جنا اتبا دی سنت و اہم سیز دی شریعت تابداریو کی شریعت سکندر نو صاحب دارین کی پټور کارونو په لوکي شریعت سکندر نو غزان له حاکم کی اصل هیڅ سکندر فی نو دا وال متمازخ بالخلوق والجنوب الا ان يتوزا مگر داسی دی او دوش کی کنه دد او بو تر شزلا غراني ته متشتي نو نفس یو کی دا د دې د بارا چې د دې د ذهن نا تحاونس تشی او اوزی دانا جی کنی پاو دست پانے جی کم دنو پاکی جی یادا دے شیئن یتوازہ افمانہ دے اللہ یتطوحانہ دے بگر چنے زن سکی پاکی ود جنوب مناسب تس پاکی رچاغو کینو ابن عبی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حضم انہ فی الکتاب اللہ کتبہ رسول اللہ صلی اللہ دی حدیث نصابیت اشوا چه نبی علیہ السلام و وقتی دا لكل نکل موجودو چه نبی علیہ السلام پا دور کی حدیث نکل شویری اِنَّ فِي الْكِتَابِ اللَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَمْ فَآغَ خَتْكِ چه نبی علیہ السلام نکلو دا عمر بن حضم نبارعی کدارو اللہ اللہ یمسو قر... قرآن اللہ یمسو کہ قرآن صرف علاس نہ لگی مگر پاک کھڑے بو سر علاس لگی قرآنِ قدیم کی لا يمسوه إلا المطاہرون لا سرنے لگی دیسا مگر پاکان بو سر علاس لگی پاک خلق بو سر لا يمسو القرآن إلا طاہرون لاس پنالگی د قران کریم سره مغر پاک مطلب به او ده ثا د قران کریم سره الله لګول جایز نه دي تفسیر د قران چې پای کی غیر قران غالیبي نه جایز دي خدادادب نه خلاف دي یاد کتاب چې غالی لیکل ده ولر د قران غلابا بجنیشت پای کی نور خبری ډېری دی دي ایتون و کم زید پدر شاوی فقوران میں دا غیر سر اللہ صلی اللہ علیہ دي احادیث و مبارک او کتابون بے عوضہ سر آغستل جائز دی او اولاو عدد دارے سرے دکنونو پا عوضہ سکر آوازلی عدد زن لسی دی وانا فین قال انطلقتمان می عمر فی حاجتن ذلال مادی می عمر رضی اللہ صلی اللہ ضرورت کیه فقضى عمر حاجته انه عمر قضى ضرورت و وكان من حديث يومئذ <يَذِن> يعني داغه کلمه نو ضرورت وکړو یا قضای حاجتو و سرلان متکره روزانی درس سبق مونږ تاو ابن عمر وا معلومه کړه صحابه کرام ټول شاگردان د نبی رسلام احادیث سکول وایل دا وګوره او پر دا غرز دمون تا دا حدیث و ان ان قالا مرر رجلن کی سکت من سکت تیر شیو سڑے په یو کسد کسو کی ممیلاو شد نبی علیہ السلام سره وقل خرج من غایتنا و بولن او نبی علیہ السلام دا قضای حاجتنا راوطلو ان نبی علیہ السلام دا او دسماتی یا دا اوڑکی او دسماتی نا یا دا نه او دسماتی نا لاغین فارش شیو فسلم علیہی و دی سوڑی بزبانی سلام واچو تو نبی عليه السلام کو دی جواب ورنکو فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيِّهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيِّهِ حَتَّى اِذَا کَادَرْ نَجُلُ اَنْ يَطَوَارَ قَلِبُ دا سوڑی پانا شوه دا سوڑی چه کبنونو پانا شوه است یک کدی په کوششه کی وزاره ور رسول الله صلی و الیহি نبی رسول سلام زرت امام کو فضربا بيديه نبی رسول غزار په بلستون خپل دیواله ومسح به ما وجهه بيد بل ظرفه نبی رسول سلام څنګه رساګنه با مساله قو کی خداب کی اصنا داراو惑ا تا، چه تایمون دو ضرب دی ضربة للواجب و ضربة لل یاده او بلن یادهنو دلتاکی فماسا حضراءی حراری دیده تا دراوئی دیده پر دیده روز روز روز چه تا روس خوئی دیده نتر دیده پر دیده دوز روز روز روز زراعوات علامه شترديده کور مصلحه ده حديثه اپا لبنساعد مشکات نيريغي غاري خير کوي دي زو تا ياد دي بابو تيموبږي بده غيري ومصاحبه ما وجهه ثم ضرب ضربتان فمصاحذ راي ثم رد على الرجل السلام دير رسالي ت عليكم سلاموي وقال انه لم يمنعني ز نو ما نکړې ان ارود السلامه انا رد عليك السلام چې زه دې فرض چې کومو سلام واپس کوم الا اني لم اكون علی تبرید او دې کومو به ادا سوما او نو ما چې کوم سلام جواب به ادا فرته وو نو دا دې کومو خو خوف میں نگرل جاور پسی حدیث امواما قوان المہاجر ابن قنفز انہو وطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدینا معلومہ شویر چفا مر رجلون فی سکت من سکت المدینہ یو صلی پوکسا کی تیرے ابن قنفز قوزی پخفل الاخفل روایت نقل دا غشا نخل کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ دیست اخفر نخل کرو انہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یا گولو دا مخی روایت کیو چه خرجا من غایتن و صلی اللہ علیہ وسلم دا او دسماتی نسوسو فارسو او دلتویش نبیر صلی علیہ وسلم او دسماتی کاف وہو یا گولو فصللم علیہ دې صديقدر حالت کې سلام واچو رسول الله سلام جواب ورکړو حتا توجہا ثم تغري له وقاله اني كرهت ان ازکر الله الا على طور ما بدغړاله چې یاد کباله وره ما دا دوالا حدیثونه یو واقیده دوچه یو واقیشی نو خرجا من غایت او دا غیر دو خبره بانی پوستو و لکن مطلب داری چه خرجا من غایت او بولی نبیه سلام او دسمان تیلی رویتو go de hiá cuando vienee se tu selam o desm y lo su rauteo lo ocurrena nabier selam rate o detó oe se á o desmato o de so Salku o vienee se tu salaán de Sallam Jová Borrnos Sal Jovi si elbier seán far no saleé puku ser quepá aquíido o vienee cela tu salaanta del momuku ága ese پیر اورو جواب یو نبی علیہ السلام په هغه وخت کې سلام دا سلام چې و په دغه سنتو دا سلام خلاف سنتو ذکر نبی علیہ السلام او اسما دي تناس ته ودي سلام کې سلام س اادم سلام څه حدود شتاب تانوی رحمه اللہوی لا تغلو فی دینکم دام دی چیزو حدود شرعیون و تجاوزن نکای بچه دا کم دا پارا کم حدود مقارشی دی پاک کر کے وقت مجھے سلام حدود دی کہ او سارے مستوالار ریم سلام با پی نکای کہ او سارے او دسماتی تناس سلام با پی نکای دا سلام خلاف سنت تھی او کم سلام چې خلاف سنت تھی داغی جواب ورکول ضروری دي کم سلام چې خیلہ بی سنن تی داغی جواب ورکول ضروری نیشت داغی جواب او نبی علیه صلات و سلام مغصره خبر نو تما سلینا و نبی علیه صلات و سلام میچی یا سنن چه در در در در در در اصل خنشی و اغلی چه گمدن دل جوه در پارول جواب سکو وارکو دا مابیو مشوا چه دا سلام جواب اگه سوی تا اول اول سروی دی چه غای واو دی سلام کرده دی چه غای سکی وادیزه کمی غپا ناکی دا ونبی علیہ السلام چکم دنو جواب بارکو بلا دادا چی دوی مداد چیز نبیلی صلاة و سلام ده سلام ده جواب ده تیمم کھڑ ده چیز بکڑ تیمم لہا سلام زی کرو و نبیلی سلام پر اولاب آنے عمل کھڑ سلام سو ذکرو شرعی ذکر لري په ملاویدو ذکر دی کنه دا شرعی ذکر دی او, اسلام دے. او اللہ کی نبی علیہ السلام د الله نوم دی الله رحمت الله وکم راضي نو په دې کې چې ګندنو نبی رسول الله د عظمت په نی عمل کړی رخصت دا ول شي لګه بګر بګر د عذ سنوم چې ګندنو جواب ورګور سي جایز دی دا کومه کې حدیث سر څو چې نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم د غم دنو حالت کې الله یادو صحیح ده ګرم يذكر الله في كل احياني يذكر رسول نبی رسول الله صلى حالت کې الله یادو نو دا نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم په عظمت باندې کوم ظمر محدثین ادام ملی دی چھو پڑے راوی نے محمد ابن ثابت السدی اور غز رئیت تے محمد ابن ثابت السدی اور غز کمدن رئیت ابن ماجہ کی چھو روایت نکل کی دعوی محاجر ابن قنفوز مفائی کی و سراداوی دی دی چه نبی علیہ السلام پویا کو چه اذا رأیتنی مثلہ آزه العالا فلا تسلیم علیہ اذا رأیتنی مثلہ آزه الحالا فلا تسلیم علیہ چه کلامی پدا تھے آلت کی بیعوی نی اسلام روانے مکوہ اسلام روانے مکوہ انہوں دا نبی علیہ السلام چه کلنو پویا کو یا جدا جدا واقعی دی من بیانس مسئله نیشتا و دا تیموم دا دا غضا پارا چا کم دنو دا عظیمت سلام جواب ده پارا تیموم قول پار. و روان نسائیو الى قوله حتی توزعه فبر حدیث که تیموم را غلی دی دلت توزع را غلی دی و دست را غلی دی توزا اب تطهری شي سبشي تطهارا نو که او يا دار جدا وقت کرا جدا وقت روان مشكل نيسته ارم مثال مطرضي الله تعالی قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ثم مطلب دشبې حالت د جنابت کې خود کېدل څه د کېدل څه دي جاي فلاما تواذا رد عليه يجنب نبي الرسول صلى الله عليه وسلم جنوب سو مطلب دې وی وی سره کوروالیو کو سمي اناو بیا بودو څه بیا برابر هیڅ دېابو د څه مرارن ڈادا غسل چه گمدنو تریخا خی چه شعبه اپنی دینار چه گمدنو روایت کی دیکی غوز علی راغلی چه غوز علی میلا سنوین زل مکی منگا دریز علیو ویل یوز علیو نیادا داول وح روایت ته غری که راضلی چو غسل وذله و مختیار سو او زنی ویسی دا شوعه چدی شوعه ابن دینار و ابو مولا ابن عباس متکلم من الجنابه اغاوج کلا غسل ذ جنابت ویفرقو بیادی دیونا علا آجی دسرا فگو بے واروالی نخلی اس پانی میرا آرستی پا گسلا سپیڑاولی گزلا سم یقصر و قردیو سم یقصر و قردیو دیاری دیگتنو اس دل جاوکا فانسی مردن زمان تفوسو کو فقلت اللہ عدری ما د زما د ما خو استستا زلوونه نهدي شمری نه که نه لکه دی کارو دا شمر ف سر دی ملا اووالي که نه مختان خو بس په یاد د کاته اوور ک خو بس استست پوش کارې پوشه سر چې را کاتونو استاد غل چې مختفتان او انو تهته نه نو بس داان مواري وویل چا ده استراجیده که نه از ستوږی <مزوستاجی> ګورنګارې فراوږي چې اختلاف راځي نو خپل ځم مو تعباری دی امام صاحب چې لکه شلګډی دی پنل اسګډی کتل اسګډی دی, دی. دی کې لکه چې اختلاف راځي نو خپل ځم مو تعباری دی امام صاحب لکه امام صاحب چې ګمرو دې سره دی, دی موارده یا موزن بابا چې کمی هغه ورغسته کدارې چې قبض صلات وی تر واسکی هغه شاګرد دوه و فکر خوندیو ایبن اعباس رضی اللہ تعالیو او اتبی محسوس علیو او اتبی محسوس علیو کلو اتبی محسوس علیو کلو زن نشمار اکنا او اتبی محسوس علیو کم موردی بورشا فمای امنو کان تدری تشیبن فرطشت تشیبن فرطشت تشیبن نپیجن فتح تنشتی سمیت وزو هلیس سولات بیا او د پیو کبشاند او دست دمانزو سمیت بیعی فا قل بدن سوا شو دی و بو سم یقولو حاک زکان سلم یا تطوح حاو بیعی نبی علیہ السلام بدا سلام بدا فاکی بیدا سکھو دی و نبی رافیق قال این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام توافہ ذات یومین علا نسائی نبی علیہ السلام اگر زید یا رض ذات یومین در رضی رانات خلو بی بیانو باننی فنبی علیہ السلام باننی قسم واجب نوم سر رضی با نبی علیہ السلام خیال ساتو خیال ساتو و واجب پی نوم دو این قسم جده نداز شپیده در رضی نده شپیده تیر اولو دی در رضی چه گمدنو خاون طورو خوات امد نیشی او کلی اوی سر کلی بلی سر امد نیشی و قسم دیده چا شپیده تیر اولو وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکو نویو رنگ در رضی طولی بی بیانو سرالارو او در حر سر بے لامبل لامبل بے غسل بے کو یک تسلو اندہ آزی واندہ آزی فقال رسول اللہ اللہ تجا لہو غسلا واحدا اللہ تجا لہو غسلا در طول پاخر کر یو غسلو لے جاتو مطلب چې طول جمعگان اونا پارسو یو غسلواری کڑو نظیر اسلامی ها زا اسکا و اکی ابواد تھا دیکی پاکی دیر ازا مطلب جائز زامنی شیسو زلی جمع کی سو بیانو سر ملاوی کی او خیره کی یو غسلو کی زام جائز دا ولکا دیکی بروزت دیر او بل جمع تا و کتازگی دا ها زا اسکا و اکی قال الحكم نعمل قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فرماله النبي عليه السلام اي يتوزع اي يتوزع الرجل بفضل تهور المراه فمسله رشيده شو ساره دې څنګه نو اودو شي دا هو بو شي د خزن باقی پاتشي وي کله فضل لمراه چې کمنو باقي ماندل اندامونو وي دې خزا او ساره برابر دي او دې لمراه چې دا ودس نه پاتشي غري اغوی کی اوسی شي لوغي کی شي دا په ورځ ته مونږ ولاو ان حمید الحمیاری قال را لقی ترغلم صاحب نبی صلی الله علیه وسلم میلا شم دی او شړی سرا نبی علیہ السلام سره وخت پر کلو سرور قال لکه چې بووره ورو سره تیر کړو وکاله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وایل فرم م رسول الله صلی الله علیه وسلم انتغتسل المرأة بفضل الرجل او یغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مصدد ولیغترفا جميعا یو زید الاغراو دی رواب ابو داود والنسائی و زاد احمد تی اولی نها ایم تشتا احدنا کل یومه امام احمد و سردہ ویلی منہ فرمایلی نبی السلام چی غمن زدیو کی یوسن هر یعنی چې منګل ورځ او ار ورځ وي ختم منګځي چې د ورځ 15 وخت یې منګلې چې سوزره او د فی دورا زله تکي منګځي دا نهارا غلره او کنا لکا خامخ خیاله کو ساتل پکار دی او اول طرف ته راځو لیدې چې ده چا ويختوي خپل یو کړم اگر ز خپل ويختو اکرام سي او کی, کی خیال له اوسه نو خیال زه لا کا ورلې کیو په دې مرز منګزای نو لا کا مثلا نه جوړي او بیا ز سړې ده او ټیم سي کی منګز کی مشداه سره کې ده لې او بس غرب منګز دې کمنو په لاس کی اصل کې شریعت چی کم دنو در تناعوم، تعیش، رفاهیت، راحت پسندی، تناسانی در دین شریعت مندگی چی سرده چی طول رد در ذن نشا پیر گردی داشت دا که البزازتو من ال ایمان استفایی ذن نشده، بزازت ذن نشده در دیر چی سرده لکن در ذن نشا پیر گردیم یو خود اخکاری نا خود در ذن نیره شیشه کردک نا نو خوضی لکه دیزا ندیری شاپی را گردی او دویم جه گمدنو دادی دویمو چه لکه دی که بنده دو بندن غلام خکاری دو دست ردی بی سقط کارونو کولی نیشی تا سو شو قرآن احمد الله و اخیاب دیلی دا حضرت سیب تا سبقوی او خوری بیرارستلی وگر چه بی پیویشتی خوری بیرارستلی بی پیویشتی بیرا کانا ارے تو اے محمد طاہر کل کوئی سمجھایا تا سبق سمجھایا تھا یہو دای چې خاورې وبو سبب کوشی ما دوم رکھو لپرنځه یا و سې دې چې می پرن نظام سنبال کړو او تا خاورې رالا لاو پمایې شو خاورې را لاو پمایې نو تا لو کوولو کرو لتاځے بزه بڅپ سبق کوښشم بیاو ما ته وې چې محمد طاہر اگے تمہیں کام کرنا ہے تمہیں کپڑوں کے پیچھے لگنا ہے. دا نه چې سب ټپړو په سیګراله او دایره داند چې ګمونو دډی سانډې لگا دا ورک کار کول غواړي مهنت پک کول غواړي نو پېړنۍ چې استابراه الله ولا وی جرابې راوړي په باغو جرابو کې لړنو د شپې په کې ووخه ورو وو جرابو کې نو ویب او پکې وو پر دغه ورو په ټې کې وو بو نو چې راغنو اړیکو رخوفت یې ختمې جرابو وره سره نو پنداشیو ستویرو خپل امخان اپنه جو جوته لایته او خراب اوغې تو یتاسې کمپیوټر نوم لوو وراښو او ور د کارنو کار نه دا دا چې کم نه داوځ دازه ځان باندې یا نو لگا چې ټول رسته به سګریدي ځان به سګریدي اره لوکمانه حکیم په نصیحت لکه یو نصیحت پری د ذهن اپطار په پانامه اخره کې ذکر کړل ده هغه کې ذکر نه دا لیکلې چ م항 د موږ نرستو مګز کول دا زهین کا مې داسې سپیرا نه چې دغه د موږ نرستو فلکه ماتم درته ته د تاسو یو تلګه د سپیوم لګیالي کوم منځ ته لګیاله مې غواړم چې په کلیه عمل کار راو غرس پات شو جو شوا سپیری چې کوم نه منګ دراوس چیرې کار او بیا چې لکه زینو په کدن سي چې سر پیدا لنګو ځل چې سار را پاشې نور به مانگ ده ایو خود از مالی پی توبو توبی این تا شیطا احدو نا کلی اومی چی او تان چه اوراد او یبول فی مقرسل یارده چه کمدنو پی شعبو کی غسل خانا کی تا مسالت که دا او را روان اون دا بابو